ויהי מקצה שבע שנים, ותה שוב האישה מארץ פלשתים, ותצא לצעוק אל המלך, אל ביתה ואל סדה. והמלך מדבר אל גחזי, נער איש האלוהים לאמור, ספרה נא לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע. ויהי הוא מספר למלך את אשר החיה את המת, והנה האישה אשר החיה את בנה צועקת אל המלך, אל ביתה. ועל שדה. ויאמר גחזי, אדוני המלך, זאת האישה, וזה בנה, אשר החיה אלישה. וישאל המלך לאישה, ותספר לו, וייתן לה המלך סריס אחד לאמור, השב את כל אשר לה, ואת כל תבואות השדה, מיום עוזבה את הארץ, ועד עתה. ויבוא אלישה דמשק, ובן הדד מלך ארם, חולה. ויגדלו לאמור, בא איש האלוהים עד הנה. ויאמר המלך אל החזאל, קח בידך מנחה, ולך לקראת איש האלוהים. ודרשת את אדוני מאותו למור, האחיה מחולי זה. וילך חזאל לקראתו, ויקח מנחה וידו, וכל טוב דמשק משא ארבעים גמל. ויבוא, ויעמוד לפניו, ויאמר, בנך בן הדד מלך ארם, שלחני אליך לאמור, האחיה מחולי זה. ויאמר אליו אלישע, לך אמור לו, חיו תחיה. והיראני אדוני, כמות ימות. ויעמד את פניו, וישם עד בוש, ויבק איש האלוהים. ויאמר חזאל, מדוע אדוני בוכה? ויאמר, כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה, מבצריהם תשלח באש, ובחוריהם בחרב תהרוג, ועולליהם תלטש, והרותיהם תבקע. ויאמר חזאל, כי מה עבדך הכלב, כי יעשה הדבר הגדול הזה? ויאמר אלישע, הראה אני אדוני אותך מלך על ערם. וילך מאת אלישע. ויבוא אל אדוניו, ויאמר לו, מה אמר לך אלישע? ויאמר, אמר לי, חיו תחיה. ויהי ממחרת, ויקח המחבר, ויטבול במים, ויפרוס על פניו, וימות, וימלוך חזאל תחתיו. ובשנת חמש, ליורם בן אחאב, מלך ישראל, ויהושפט, מלך יהודה.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 לתת לו ניר לבניו כל הימים. בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה, וימליכו עליהם מלך. ויעבור יורם צעירה, וכל הרכב עמו, ויהיו קם לילה, ויכה את אדום הסובב אליו, ואת שרי הרכב, וינוס העם לאוהליו. ויפשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה. אז תפשע לבנה בעת ההיא. ויתר דברי יורם וכל אשר עשה, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב יורם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך אחזיהו בנו תחתיו. משנת שתים עשרה שנה ליורם בן אחאב מלך ישראל, מלך אחזיהו בן יהורם מלך יהודה.